Harmadik fejezet. Somogyban a Balatontól délre véghetetlen legelők húzódtak. A pásztornép sátorfalvakban tanyázott, körülöttük legeltek a nyája, gulyák, ménesek. Sehol egy kőház, még vájok kunyhó sem látható. Erre felé nem törik felekével a földet. Itt nem élnek meghódoltak. A voltak is rég elköltöztek ki délebre, ki éjszakabbra. Itt minden olyan, mint száz év előtt, a letelepedett dédapák korában. Csak a Balaton partján áll, egy dombon áll egy földhányásokból álló erősség, alig hanem még az avarok építették. Földvárnak nevezik az arra felé élők. De a földhányások mögött is sátrakban laknak koppányúr fegyveres vitézei, akik azt vigyázzák, ki akar átcsónakázni a Balatonon, vagy ki igyekszik a partiúton úton somogy vár felé? Ezt a útat, amely lapos kövekkel van kirakva, már a vándor népek is itt találták. Hajdanán a rómaiak építették. Jól építették, még most is használható. Mellette itt-ott torony. Ezek is római építmények, ezekben is koppányúr vitézei őrködnek. Aki pedig kelet felül eljutott a Balatonig, és az őrök tovább beresztették, az egyszer mellékútra talál, amely délfelé vezet. Azon lehet elérni koppányhorka székhelyét, Somogyvárt. Dombok között... Az egyik domb tetején áll a döngölt földhányás, ez is olyan avarforma építmény, mint a Balatonföldvári. Földhányások körében áll kompánytágas sátra. Építhetne házat kőből, vályokból vagy fából, de ragaszkodik az atyák szokása szerinti sátorhoz. Bőséges nemes palota ez a vezérisátor. Bejárat előtt uralkodónak kiáró fegyveres őrség. Közel a sátorhoz nagy tölgyfa. Lombjai alatt magas támlájú bírói szék. Amikor Oros a regős végre túljuthatott a földhányásokon, hogy a horka színél elé lépjen, Koppány ott ült a bírói székben, előtte igazságkeresők. Oros megállt a kérelmezők között, és nézte a nagyhírű nagyurat. Koppány Negyven éves sem lehetett. Aranyhímekkel ékes, piros, szűk, újatlan mentét viselt. Ingúja széles szájú volt. Lábán rojtos szélű, gatyanadrág, drág, amely alól csillogva fény lett a bőrcsizma. Öve aranyveretes, csatja, drága kövekkel kirakott. Kardjának hüveje is, markolatja is, drága ékszer. Bíráskodás közben, hiszen otthon volt, nem viselt főveget. Enyhén őszülő dús barna haja vállái gomlott. Barna bajsza tömötten konyult lefelé. Arca napszítta és kemény tekintetű. De szemeit oros lágyabbnak, szelídnek ítélte, mint ahogy ehhez a nagyúri megjelenéshez illett. És a hangjában is túl sok a szelítség. De ahogy beszél, ahogy ítél, az megfontolt, Józanokosságra val. A bírói szék mellett öreg vitéz állt, csimbókba font őszhajzattal óriási bajusszal. Ő szólította, hogy kikövetkezik. Oros figyelte, miféle ügyek kerülnek az ítélkező horka elé. Akadtak, hogy súlyos perek is. Legeltető családok között kellett dönteni, hogy mettől meddig terjed legelőjük. De utána egy férfi lépett elő anyjával és feleségével, hogy Koppányúr pékítse ki a két asszonyt, mert örökös civakodásukkal elkeserítik a férfi ember életét. Azután dönteni kellett, hogy egy vadászsákmányból kit mennyi is illet. Koppány mindenkit figyelmesen meghallgatott. Oros azt tapasztalhatta, hogy döntései nem csak mindenkit kielégítettek, de meg is nyugtattak. Nagyon csendes szelítség volt ítélkezésében. Oros ki akarta várni a bíráskodás végét, ezért egy fa mögé húzódott, és akkor sem lépett még elő, amikor már az utolsó peresfél is elégedetten távozott, és koppány egyedül maradt az őszvitézzel. Figyelte, most mi következik? Koppány pedig felállt a székből, nagyot nyújtózott, és nevetve mondta – – Hely, vény kapocs, besok bajuk vagyon az embereknek, és milyen sok köztük az astova, Hát nem tudnának nélkülem is megegyezni. Csak akkor igazság az igazság, ha én mondom. A kapocs nevű öreg mosolygott. Apáskodó hangon szólt a nagyúrral. – De végre befejezted mára. Nem fárasztott ki ez a sok panasz? hiszen hajnal óta enni-inni se volt még időd. Nem is voltam még éhes, és falatozás előtt még tudni akarom, mi történt tegnap óta. A túlholdalról jöttek-e át ma is? Jó szerencsével jártak a halászok? Esztergom felől senki sem érkezett? Még semmit sem mondtál? Kapolcsa fejét ingatta. Mikor mondtam volna, amikor egyre csak igazságot tettél? Hát bizony, koppány úr, megint négy egész család jött át a Balatonon, legelőt kérnek. Kopjások kergették el őket, mert a földet talján vincellérek szőlővel ültetik be. Koppány elgondolkozva szólt. Hiszen helyes a szőlő de hát a nyájnak is legelnie kell. Adtál nekik legelőt? El is indultak már tovább, jelentette Kapolcs. De jött egy család, Esztergon felől is. Nyájuk sincs, egyetlen szekérrel érkeztek. Az apa már öreg, de két fegyverforgató is van közöttük. Adtam hát juhokat nekik, meghagyva, ha kell, a két vitéz első szóra siessen a sereghez. Koppány helyeslően bólintott. Kapolcs folytatta. Aztán Zamárdinál Ölnél nagyobb potykát fogtak ki éjjel. Lakomát ül belőle a falu. A halászok arra kérnek, hogy te is egyél velük a Balaton kegyes ajándékából. Koppány bólintott. Ott leszek. Amikor az árnyék a sátor sarkát éri, nyergeld a lovamat, hogy időre ott legyek zamárdi sátrai között. Csak estére érek haza. Elnézek a sióig. nincs -e panasz? A nemzetségek arra nem vitatják -e egymás legelőjét. És uh, itt van egy regős is, számolt be Kapolcs. A nyáj nélküliek hozták a szekerükön. Bújdokolván indult Eszter alól, halára keresték, mert halott vitézekről énekelt. Beszélni kíván véled. Itt is láttam, de nem tudom, hová tévedt. Oros nem mert előlépni, mert úgy tűnhetnék, hogy hallgatózott. Hiszen valóban azt tette hogyan is magyarázkodjék. Neki dőlt a fának, és behúnyta a szemét, mintha elaludt volna, hogyha kapolcs keresni kezdjé és rátalál, ne kelljen restelnie magát. – Kerítsd elő! – parancsolta Koppány. De az öreg fejcsóválva jegyezte meg, hogy a úr még reggel sem evett semmit, és kérdezte, vajon nem éhezette meg. Koppány nevetett. – Hány éve kérdezed ezt minden reggel délben, ki kérdezze? válaszolt kérdésre kérdéssel kapolcs, hiszen nincsen asszonyod. Bizony rajtam kívül más meg nem kérdezi, amióta édesanyád a nagyasszony halott. Te mindenkinek gondját viseled, de senki sincs, aki a te gondodat viselje. Koppány mosolygott. Itt vagy te, öreg kapolcs. Már kölyök koromban, csaták előtt is, tenyújtottad a kulacsot meg az eleség tarisznyát, nehogy szomjasan vagy homra halljak, ha eltalálna nyíl vagy kopja hegy. Kapocs Vitéz azonban komoly maradt, szinte felelősségre vonóan kérdezte. Miért nem veszel még mostan sem asszonyt? Erre türelmetlenné vált hangja. Hát nem múlhat el nap, hogy ezt meg ne kérdezd? Ki más kérdezze? Őszülni kezd el, koppány úr és két kezemen megszámolhatom, hogy húsz év alatt hány asszony személy aludt az ágyakban, és még szeretőnek sem kellett, rövid heteknél tovább egyik sem. – Hagyjuk ezt, Kapolcs, kérlelte Koppány. Talán egyszer még sor kerülhet rá. Az öreg értően bólintott. – Tudom, tudom, húsz év előtt elvarázsolt az erdőelvilány. Aztán mégis atyát fiának adta a kezét – Hagy már! – kiáltott rákoppány. Keresd meg inkább azt a regöst. Kapolcs nehézkes mozdulatokkal indult a földhányás felé, de ahogy elment a fa mellett, észrevette, hogy a keresett énekes ott dől a fának. Alszik. Még horkol is. – Na, itt van! – elaludt. – Ugyancsak elfáradhatott, még ideért. Megfogta az alvónak tetsző férfi vállát és megrázta. egy regős, koppány úr, vár reád. Oros úgy tett, mintha mély álomból ébredne. Megrázta magát, előlépett és meghajolt koppány előtt. Bocsáss meg, Horka úr, nagy utat tettem. Vártam, amíg végzel az ítélkezéssel, de elfogott az álom. Kopány mosolygott megértően. Dörgölj csak ki az álmot a szemedből, azután mond, amit mondani akarsz. Oros nagy lélegzettel kezdett a szavakba, ünnepélyesen szólította meg a horkát. Tar szerint fia koppány horka úr, az bólogatott a fejével. Te vagy a regős, aki atyám fia Géza elől futottál? Az vagyok. Orosnak hívnak. Halálra keresnek. Koppány visszaült bírói székébe úgy kérdezte. Miért rohantok hozzám, hogyha baj van? Árpád nem béli taksony fia Géza, a kende, kedves Atyámfia, fia, miért védeném az ellenségeit? Ne üzzel engem, kérlelte oros. Hová menekülnék? Mi a bűnöd? Hangzott a bírói kérdés. Idegen beszédű papok jöttek közénk, akik templomot emeltek Istenüknek. Mit sem tettünk ellenük. Imádja bárki azt, aki segíti. Hiszen békességben élünk, rég időktől fogva, mindenféle szóval imádkozókkal. Bulcsú horka is keresztény volt már. Ajtony nyúr, a marosvári vezér is keresztény bizánc módjára. A kufárkodó böszörmény Mohamedre esküszik, a nemzetségek zsidók. Kibánja. Mi volt hát a baj, türelmetlenkedett koppány. Oros végre rátért üldöztetésének okára. Most az új papok gyalázatosnak mondják, aki más istent imád. Szidalmazzák a régi keresztényt is, hanem a római igéket mondja, hanem a bizánci papok szerint imádja Krisztusát, de semmi még ez. Goromba beszédet süket fülekkel talán el is de az újpapok szörnyűségeket művelnek. Ekével gyötrik a földet, és híveiket is rábírják, hogy sebezzék a földet. Éjszakánként nyug a föld, a sírok mélyén zokognak a holtak, a pásztorok pedig átkozódnak, mert elszántják a legelőiket. És ha a nyáj a szántott földre téved, és lelegeli a zöld akkor a várispán kopjásokkal siet a pásztor ellen. Koppány most már értően bólintott. – A földművelés ellen beszéltél felhangon. Oros felemelte fejét. – A földjaját és a pásztorok jaját mondottam el. Koppány a székkarfájára támasztott kezére hajtotta a fejét, mintha töprengene, azután felnézett és magyarázó hangon mondotta. – Nem az a baj – hogy művelik a földet. Nem fáj a földnek a belévetett mag sem. Más a szörnyűség. Aki megműveli a földet, azt akarja, hogy az a föld csak is az övé legyen. És elkeríti nemzetsége többi családjától, fejezte be a gondolatot oros. És ha egy család valamelyik tagja meghajtja fejét a kereszt előtt, és azután a papok rábírják arra is, hogy ekével vágja fel a földtestét, hát akkor taksony fia Géza úr kopjásokkal segíti, hogy elűzze rokonait a földről. Koppány bólintott, mint aki jól tudja ezt. Igen, ez a baj. Ezért aztán mindenki, aki nemzetségétől elvenni kész a közös csatán megszállt birtokot, az Esztergomi kende hatalmát kívánja. Így nő napról napra folyton Géza hatalma. És aki ő mellette áll, a kedvéért a római keresztet is felveszi. Nem a kereszt a baj, hanem az, hogy Esztergomban a kereszt az elkerített földeket jelenti. És ti? Vezérek? nézett szembe a nagyurral Oros. Te, tar szerint fia koppány, aki törvényőrző horka vagy, ti mind tehetetlenül nézitek, hogy Esztergom hatalma nő, egyre nő. Koppány sóhajtott. Talán holnapra már idáig ér, és minket is eláraszt. Oros szerette volna, ha a koppány indulatosabb ember, ez a beletörődő sóhajtás sehogyan sem tetszett neki. Hát mire? Hát kire számíthatnak, ha a koppány sem tud egyebet, mint sóhajtani? holott csak is ő lehet a vezér. Felelősségre vonásféle bujkált a szavaiban, ahogy szembenézve a horkával, szinte a bujdoklók nevében tetre szólította. Mi tőled várjuk, tar szerint, fia, hogy végre jelt adj. Erdők rejtekein, mocsarak mélyén, a hegyekben lappanganak az üldözött vitézek, akik Esztergomnak ellene mondtak, és szerencséjükre el tudtak menekülni Esztergom kopjásai elől. Te állt új legelőre a pásztor, aki elől elszántották a földet, és szerte a földeken, aki szorong vagy retteg Esztergom urától, benned remél. Hát add meg azt a ját. Csak lobbbannyom fel a láng az első keresztény templomon. Csak egy apát fejét hordozzák körül, kopja hegyre tűzve, vagy végre magad húzd ki a kardodat, és indulj meg Esztergom felé. Azonnal mögötted áll a hét férfinépe. férfi népe. Miért habozol, tar szerint, fia? Kopány türelmesen kivárta a szavak végét. Kivárta a kérdést. Meggondoltam, válaszolt. Halkan, Indulattalanul. Hát nem volt elég itt a pusztulásból? Hát nem látjátok? Akárki győzne itt. Árpád fia öli Árpád fiát, és vérünk vesztve gyorsan elenyésznénk az ellenséges szomszédok között. Lehel és bújcsú sorsa várna ránk. Oros hökkenten hallgatta, alig talált szavakat. He, koppány horka! Így beletörődtél! Erre azonban koppány hevesen nemetintett. Hangja is elevenebb volt. Nem, nem, oros! Mi nem feledjük el ennem magunkat. Mi nem is cseréljük el örökül kapott lelkeinket idegen lélekre, mint az esztergomi kende. De oktalanul gyilkolni sem kívánunk. Higgyétek el! hogy eljön az idő, amikor nem kell vérnek hullania, és Esztergom napja mégis lehanyatlik. Csodáknak napja jönne? kérdezte a regős. Koppány mosolygott. A tátosok nem jósolgatnak közeli csodákról, de taksonyfia Géza úr öreg. A hírek úgy mesélik, beteg is. Nem kelletik már sok idő, hogy ő is elmenjen végre ősei után, – És akkor? – kérdezte Oros. A horka magyarázta. – Ha Géza meghal egyszer, a kenderang az ősi jog szerint az Árpád véréből való legidősebb harcokra képes férfiúra száll. Ez pedig én vagyok. Ha Géza nincs a földön, az én jogom, hogy örökébe lépjek. Enyém lesz a nyája, háza, asszonya, enyém lesz akkor a kendeszéke és hatalma – és kimarad reményül az idegeneknek meg a földeket harácsolóknak. Egy ifjú, Géza siheder fia, hát őt legyőzni nem is lesz nehéz, talán nem is kell sok vérnek hullania, és nem enyészünk el a küzdelemben. Tudod-e, Horka úr? kérdezte reménytől felélénkülve oros, hogy István maga sem kedveli úra vasakba bújt német, talján, szlovén vitézeit. Az életemet is ő mentette meg. Géza, fia István, csodálkozott koppány. A reményünk ő nem lesz az ellenséged. Koppány elgondolkozva bólingatott. Sarolt a fia. Ő mást akar tehát, mint az atya. Maga mondotta, bizonykodott a regős, hogy nem akar magasságokban lebegni, és szeretetre vágyik. Koppány, mintha magának mondotta volna. A fiam lehetne. Hát, ha úgy esnék, hogy sarolt a fia, én tőlem tanulná őrizni a régi szokásokat, a boldogságot és nyugalmat adó nagy emlékeket, a nemzedékről nemzedékre szálló szabályokat. Nincs az ellenére, vélte oros. De Koppány nem is nézett rá, mintha már a jövőt tervezte volna. Ha megértené tőlem, hogy helytelen útra lépett és visszalépne, ahogy én tettem, és megtanulná tőlem, hogy betűk helyett a csillagokból olvasson, megértse a szelek és a fakérgek szavát. Ha megtanulná tőlem, hogy aki idegen asszonyt fogad fekhelyére, a gyermeke már félig idegen, unokája csak negyed részben ő, és a dédunokák nemzedéke minden vágyával és minden mozdulatával, Idegen már, Árpád és a hétvezér homályosult emlékű héthadától. Ha megtanulná tőlem, lelkesen szólt bele oros, István sejti már. De koppány, mintha álomból ébredne, egyszerre hitetlenkedve nézett a regősre. Talán az atya tanította az igazságra? Géza elidegeníti ennen magától Árpád népét, vagy talán a római papoktól tanulta? Nem, Oros, ő még nem sejtheti ezt. Tanulni kell még tőlünk, tőlem. De ha mégis olyan, ahogy a meséled, talán van remény, akkor talán méltó utód lehet. Hát mégis ő lesz Géza utóda, nézett hökkenten Oros. Nem Géza utóda, rászta a fejét koppány. Az én utódom lehet majd István, igen. Enyém a jog. Sarolta asszony fia az én fiam lesz, és utánam nem taksony fia Géza útjait folytatja, hanem az enyémet. Hirtelen az öreg kapocs felé fordult, Mégis csak lehetséges, hogy nem hiába töltöttem el magányosan az évek sorát. Mégis lesz folytatás. Sarolta fia, így győzlek le, Géza. Megint a regősre nézett. Nem is hozhattál volna kedvesebb hírt, mint hogy sarolta fia mást akar, és nem atya útját járja. Így talán vérontás, jajszó, újabb szörnyűségek közökkelhet vissza jó útjába a keréknyomból elterelt szekér. Orosz örült, hogy örömhírt hozott, de azért ő más szeretett volna hallani, meg is kérdezte. És akik remélve várják tőle, Horka úr, jeladást? Koppány elébe lépett és bizalmas közelből mondotta. Csak várjanak, csak készülődjenek. Az előzöttek hozzám jöjjenek, hogy erős legyek a ma pillanatban, amikor végre Istvánnal kezet foghatok. Bizonyal akad akkor idegen lovag, aki szép szóra nem akar haza sietni. Jó lesz akkoron ellenük a felkészült harag. Oros értő mozdulattal hajolt meg. Igen, Horka, és addig a mi helyünk itt vagyok melletted, itt, somogy mezőin. A pásztoroknak itt van a helyük, bólintott koppány. Ha te is nyájakat kívánsz terelni, itt van a te helyed is, de hát csak nekünk akarod énekelni a régi hősök vitézítetteit, csupán nekünk. Igaz, itt könnyű, Esztergom táján, nehezebb az ének. A pásztor elmehet, nyáját viszi magával, az énekesnek otthon a helye. Hogy otthon tudják, otthon ne feledjék, miként éltek a rég halott atyák. Oros hökkenten nézett a nagyurra. Azt mondott, Horka, Kopány, igent bólintott. De engedékeny hangon magyarázta Nem kell énekelned, el is futhatsz, ha életed veszélyben, de énekes, csak is otthon lehetsz, ahol szükség vagyon az énekedre. Oros vállalkozó mozdulattal húzta ki magát. Visszamegyek. Te mondd, miről szóljak Esztergom táján a félő búsult embereknek? Miről? Erre koppány komoly tekintetén a mosoly a jelent meg. Az énekes nevezérektől kérdezze, mit kell énekelnie. Az a dolgod, hogy az elbúsult reméljen, az elfásult gyönyörűséget találjon, a szerelmes Szavakat kapjon, ki nem mondható érzéseihez, és legfőképpen az, hogy aki Árpád emlékét kapta elmúlt nagyapáktól, elnefeledje feledje az emléket, és elnefeledje feledje önnön -ön magát. Ez a te dolgod. De hogy mit és hogyan énekelj, az csak te tudhatod, és senki más. Ha úgy véled azonban, hogy túlontúl veszélyes most Esztergom táján énekelni, nálam menedékre találsz, és őrizheted nyáját mert regősöm van én nekem is, annyi mennyi kell. Énekelni akarok, Horka úr, bizonykodott oros. Köszönöm szavad, és tüstént indulok. Nem kell úgy sietned. Most már igazán mosolygott, koppány arca. Le is pihenhetsz, hiszen álmosságig fáradt vagy. Ha tetszik, eljöhetsz velem Zamárdiba, bőséges halászebédre, hogy otthon elregéld, Miképpen is élnek mifelénk a népek. Ráérsz indulni holnap? De akkor indulj, Oros, és beszélj. Istvánnak pedig előbb-utóbb én magam fogok a szemébe nézni. Nagyot sóhajtott Oros, de hangjában mégis a remény szólt. Csak akkor jöhet el az örömnapja, ha ti ketten, Tar szerint fia Koppány, és Géza fia István, fiakként foghattok kezet. Erről a reményről akarok énekelni. Koppány a magasban nézett. Te nap! Te nap az égen! Ugye így lehet? Azután az öreghez fordult. Ugye vén kapolcs, van mégis remény, hogy egyszer talán nem is sokára Somogyvár és Esztergom rokoni kezet ráz. Talán mégis van remény, és nem kell ezen a földön vérnek folynia. No, Nyergej, várnak már Zamárdiban. Gyere, te is regős! Ha nem vagy álmos...